2008an izenpetu zuten lehen aldi hitzarmena Euskaltzaindiak eta Euskararen Erakunde Publikoak. Sei urteko hitzarmena zen eta eginduten bilan baikorraren ondotik elkarlanean segitza erabaki dute bi erakundeek hitzarmen berri bat izenpetuz, Andres Urrutia Euskaltzain burua. Gaurko hitzarmenak berebiziko garrantzia dauka bi batetik berresten duelako orain arte izan dugun kolaborazio lankidetza eta elkarrekiko lanak egiteko modua. Eta hori baliatuko dugu hori horretan jarraitzeko eta bigarrena ba honek bidea ematen digulako Ipar euskalrean bizi den egoera juridiko, politiko, berri horren aurrean eta estruktura edo egitura juridiko administratibo berri horren aurrean ere gure burua kokatzeko eta euskalaren eta euskal kulturaren alde lan egiteko. Hau da euskararen mesederako aurrera jarraitzeko. betidaik aldarrikatu izan dugun euskaltzen direren aldetik. Euskararen aantzinamentu behar dugula eta euskararen enzinanamentu hori egiten dela alde batetik gureko lanetan, gure histegiak egiten, gure gramatikak egiten, gure literatura lanak egiten, gure toponimia finkatzen, euskararen historia sozialari lantzen, guk egiten ditugunak, baina bigarrena bait ere gure euskararen presentzia areagotzen. Eta presentzia hori areagotzen da erabileraren ikuspegitik eta baita ere ezagutaraziz euskeraren inguruan badirela instituzioak eta badirela gizarte zibila gaur indala eun urteaz somatu zuen euskaltzaindia eta euskaltzaindia hori esmatu zuen euskaltegiak Euskal Herria osoa kontuan hartuta, ez da bakarrik egoaldekoa edo iparraldekoa da Euskal Herria osokoa. Euskal Herria osoan eraldutzen baitugu Euskara eta Euskal Herria osoan egiten baitugu Euskararen bidez Euskal kultura, lana eta presentzia. Eta gainera, Iparraldean bizi den egoera berri honen aurrean are gehiago beharrezkoa baita euskara eta euskal kulturaren presentzia areagotzea eta hori niko izango nuke, azpimarratzea erakunde egitura juridiko administratibo berri horren aurrean. Hortan ari gara. Euskal Elkargoaren sorrera kontutan hartzekoa da, eta Euskararen erakunde publikoa nola integratu eta herrenman mota aztertu behar dituzte. Prezeski astelenean bilduko da, baina tarrabit Elkargoko izkuntz politikaren arduradunarekin, Matio Berge e epeko lehendakaria. dakaria. Le lien va sefer de manier uh, formel e informel. Uh, au de lotura modu formal eta informalean eginen, eginen da. Aste lenean, bainatarra biltzen aiz, Euskal Elkargoa EEP nola integratu ez da baidatzeko. Ez da uh, egina, kompetentzia hartu la du Elkargoak, baina orain herriek erabaki behar dute eta hiru irabeteko epea dute, ondotik prefetak kompetentzia egiazko egiteko. Hortik lan bai, Elkargoak bere gainukan endu izkuntz politikaren kompetentzia trice de la compétence sur la politique linguistique. Donc, horta sitreginen dugu baina ondoko elkarren arteko lanaz ere, jakinik eperen lendakaritza elkargokoko ordezkarien gain izan beharko dela. Normally, la présidence de l'OPLB devrait revenir au représentant de la communauté de l'agglomération